Вже це все було. Йому зараз стало лячно дивитися навіть на свого батька, який чимось нагадував старого човняра. Тяжкі гріхи наші, колись їх можна було однести до церкви і мати полегкість після сповіді. А перед ким тепер висповідаєшся? Де візьмеш полегкість? Тому й круто ж життям, як циган сонцем, та цього не зрозуміє навіть рідний тато, який досі має у тіху і від землі, і від води, і від худібки, і від джил, і від жита. Довго мовчки дивився на сина батько, а потім з огудою сказав. Дуже хитро надумався ти крутитися в світі. Можна трохи скинути цих пекельних крутежів, бо все одно доведеться колись розплачуватися за страх». Спочатку він точить чиюсь кров, а потім і твоєї зажадає. Може, якось перемелиться. Бо кого тепер не зачепило колесо хитрувань? І дворянина, і селянина. Так паскуться хоч на копійці, а не на чиїхось сльозах. Недарма, кажуть люди, хто варить, лихото їстиме біду. Я в свій час під плевною воював із турками. А чого ж ти воюєш із своїми? Це ж про кого ви? Хоча б про агронома Ярослава. Тож людина. Усе мене здичавіли очі. Далеко в нас зайшло з тією людиною. Так піди на перепросене до нього, повиниться і може якось порозуміютись. Пізно, тату. Понуро підвівся з -за столу, вклонився богам і похабцем кинув Христа на груди. От ти не вийшло в нас святого вечора. Грішний вийшов. «Невже й в моїй хаті поміж нами катом стоїть страх?» Він, тату, аби тільки можна було кудись утекти від його страшних жорин, набурмилиний стояв перед батьком, проклинаючи в душі долю, яка завіяла його до гетьмана Скоропадського. Потім пожалкував, що так довірився старому. «Добре йому говорити, коли він був у Болгарії гренадером, а ти на своїй землі Скоропадчиком». Батько накинув на плечі кожуха, Бо після поранень мав одвічний холод у тілі І вже на порозі зупинив сина Одне тобі можу сказати Візьми це втямки Тримайся не крутежу, а святого хліба Божої бджоли І не ж ничого не сіяв Бо опустошуєш, як прогниле дупло І не ж ничого не сіяв Лише устами повторив Семен Здригнувся, бо знов сколихнулись примари колишні, чи пазаколишніх днів це ваші слова? Ні, партизана Михайла Чигирина. Старий показав рукою на покутній Сніп. Хіба ти вже не маєш любові до жита, до червоного маку в ньому? Семен подивився на колоски, а за ними побачив літо. Ні, жита я люблю, особливо як вони половіють. Семент таки справді любив о ті сизо-срібні сплески, що бігли, колихались до самого обрію і наколихували молоде зерно. Тож і тримайся, плуга, а не язика, бо як сповзеш із землі, то без неї не буде за що триматися. Чував, що ти з життя робиш патолоч та дуже розшнуровуєш варги і судиш словом людей. Хіба забувся, що слово є Бог, а не суд? Семен запам'ятав це, а батько відповів. «Легко вам остерігати, коли стали в від людей, а до добджів. Сам Кошовий Іван Сірко на старості недалеко від сітки жив пасічникуванням і не журився тим, а тобі треба зажуритися». «Чим?» – знову спалахнув. Дивлячись повз нього, батько відповів. «Бачу, що на тобі... Догадуй, що в тобі, а що залишиться по тобі. Подумай і над цим сі мене оменем свого останнього пристановища. Моторошно сталося мене в цей химерний святвечір, бо таки побачив кладовище з яблунями і вишнями, де, певне, і йому доведеться лежати. І виразно відчув, як щось повернулося в його душі, намагаючись одяруватися від того хитрування і гедомирства, в якому втопив свої останні роки. Він, може, й переміг би себе, і навернув би свої дні на іншу стежину чи дорогу, аби не дурна гордість і дурне озлоблення супроти батькової мови всі стають розумниками, коли смерть їм перетинає час. Наче коня осадив здиблену душу, і клятим насінням гонору засипав той невиразний спалах добра, що ворухнувся в ній.